Але хрін з ними, з пальцями, з поламаними нігтями. Дядько якийсь звертнув увагу. Ви б переодяглися пані, шубку зіпсуєте. Всі тут ввічливі, напрочуд ввічливі, підтримують під лікоть у такому хаосі, де в інші часи затоптали би без жодного вибачення. Двоє хлопців. Принесли з гастроному порожні пляшки з-під пива у таких мирних пластикових ящиках. «Що робити? Розливайте!» Стала в ряд з такими же пані в шубках на підборчиках розливала. Шубка в плямах, колготки в дірках. Ноги в італійських чоботах гудуть, а дзвони стишились і поранених не несуть. На сьогодні все? Повантажили повні пляшки, ящиків тридцять. Можна додому? Спати? Але як? Добіса спати, тільки переодягнутися, відмити чорні руки, зібратися так, щоб вже ні на що не витрачати часу. Спати потім. Все потім. В мерії місця вистачить, як у дитинстві у піонерському таборі. Їхала додому і дивувалась тому, що в метро їдуть мирні люди. Певно, так почувалися солдати, котрі прибували у відпустку з фронту, роздивляючись жінок з помадою на вустах. Але обличчя людей... Зосереджені, тривожні. Вона сіла на вільне місце, чудово розуміючи, що від неї пахне димом і бензином. Вдома навіщось почала шукати військовий квиток. Вирішила, що піде в медчастину. Ну і що з того, що її спеціальність – логопед? Все одно ж, сякий такий, а лікар. Дещо вміє. Глупої ночі, взявши таксі, доїхала до центру з напакованими мішками потрібних і непотрібних речей. Дісталася мерії. Облаштувалася в кутку за колоною, кинувши туди вовняну ковдру. Роздивилася. Колись тут йшли засідання, розподілялися землі, лунали промови і панував дивний мер на прізвисько Льоня Космос. Тепер вона тут, на першому поверсі, нарізала бутерброди. За чотири доби перетворилася на робота. Треба різати? Різала. Треба сортувати медикаменти? Сортувала. Дослухалася до розмов, мовляв, ось-ось почнеться бійня. Можна було б зняти поліетиленові рукавички і піти. Просто піти, сісти в метро, і їхати серед інших громадян з почуттям виконаного обов'язку. Погралася в свободу її досить. Перші смерті, звістка, про які поширилась, мов чадний дим, стисла горло, скрутила нутрощі, змусила зняти кухонні рукавички. Краєм вуха почула, що в медичній мобільній бригаді не вистачає людини кинулася до чоловіка, від якого це почула. Той одразу знайшов бушлат розмірів на два більший за потрібний. «Давай з нами, на передову. Скоро буде гаряче!» Зиркнув на її ноги. «Перевзутися варто, сестричко!» – і посміхнувся лагідно. «Підбори зламаєш!» За взуттям треба було бігти через Майдан до пункту збору речей. Сама туди купу віднесла, а часу на те немає. Кинулася до першої ліпшої жінки у кросівках, та сиділи під колоною і озиралися на всіх, мов вовчиня. Пояснили, що їй треба бігти нагору, де гаряче буде, а на ногах ось це казна, що італійське. Та беззаперечно скинула кросівки, простягнула. Всередині ще новенькі етикетки, не затерті. Марина перевзулася, розмір підійшов, кинула їй чоботи, теж непогані. Молода жінка зашарилася. «Ой, не треба, навіщо? А ти що, боса збираєшся бути?» «Я віддам, я вас знайду і віддам», – почула навздогін. Кивнула через плече, мовляв, «Не дурниць, сестричко, кому вони нині потрібні?» І помчала за чоловіком. На ходу, натягуючи на бушлат, білий плащ з простирадл зроблений, з червоним хрестом посередині. Вискочила на повітря, вперше за чотири доби нарізання, і відчула живий рух прохолодного повітря. Центр міста пульсував, як розчахнута грудна клітка. Бачила таке один раз, коли їх студенток водили до операційної. «Навіщо логопедів було туди водити?» Бог його відає. Дуже вони тоді тим обурювались. Але тепер дивитися на це розпанахане тіло міста було не так страшно. Ніби вже бачила таке, тільки в іншому вимірі. Чоловік Семенович чемно перепросив, Вилаявшись, мовляв, до Інституту літератури, де один з пунктів облаштовано, вже не прорвемось. Звідти вже Беркутята сунуть. Мовляв, доведеться разом з іншими тут, біля Михайла. Майданчик для майбутніх поранених мобільненько організувати. Але й того не встигли. Як згори посунули Беркутята. Стискали кільце щільніше, прориваючи барикади. Семенович встиг її ближче до сцени, до жінок виштовхати. А сам зник у вирі тисячі тіл і голів, у пульсації натовпу, в галасі і хвилях, що здіймалися і котились, як приплив і відплив. За ним пробитися не встигла, адже бачила лише чорні шоломи, що кільцем оточили багатоголову і багатоголосу юрму. Це ще не кінець, не кінець, приказувала вона, спостерігаючи, як у шаленій тиснєві, немов на батальних полотнах художників, немов у кіно. В усьому, в чому завгодно, тільки не на яву, люди зливаються з людьми. Зір і слух відмовлявся сприймати це батальне полотно як реальність. Уперше спав на думку вислів «Не вір очам своїм». Виявляється, що можна дивитися, бачити в притул і не вірити.